Hola, avui us parlem, la Maria, la Martina, la Yari, la Sara i jo, l'Alba. Voleu bueno, saber de què es tracta el nostre programa? Pues us parlarem de la llegenda de Sant Jordi. Explica la llegenda que fa molt, molt de temps, en blanc, terracona. Havia un rat ferot que tenia sabintels del poble atemorits. Mol cansats des que el mengés tot el bestiar van decidir que amb molta pena cada dia li donarien al drac una persona perquè se la mengés oh. i van decidir que es faria per sortets després molts dies li va tocar la princesa quan va arribar el moment va aparèixer un cavaller amb el seu cavall el cavaller el deia Sant Jordi va aixecar la seva espasa i li va clavar el drac així a la princesa i a tots els ciutadans. De la santa del drac va sortir un ruset i Sant Jordi li va regalar una rosa a la princesa i des ja llavors el 23 d'abril es celebra el dia de la rosa. I des llibre. I fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat. I fins el curs que ve. Petonets. Adéu. Atrapes al carrer. Say